Відповів Понто, це безглузда, неприємна історія, що тільки через дивну примхливу гру долі скінчилась для мене щасливо, а все через мою дурну добродушність, до якої, що правда, домішалося й трохи шанолюбства та хвальби. Я кожної хвилини прагнув засвідчити Господреві свою уважність а заразом показати, який я спритний, який освічений. Тому я звик, хоч він того і не вимагав від мене, приносити йому всілякі дрібні речі, які знаходив на підлозі. І слухай, що вийшло. Ти, певне, знаєш, що професор Лотаріо має молоду дружину, гарну, як намальовану. Вона його ніжно кохає, в чому він не сміє сумніватись, бо вона що хвилини каже йому про це і чіпляється до нього з пестощами саме тоді, коли він, заглибившись у книжку, готується до лекцій. Вона втілення домовитості, бо не виходить з дому раніше дванадцятої, оскільки встає о пів на одинадцяту, і за своїм звичаєм не соромиться до найменших подробиць обмірковувати хатні справи з кухаркою та покоївкою, а також користується їхнім гаманцем, тому що гроші, відкладені на тижневе харчування, через непередбачені витрати, тануть дуже швидко, а до професора вона не зважується звернутись. Відсотки за ці позики – вона сплачує ледь приношеними сукнями, тими ж сукнями, а також капелюшками з пір'єм, що прикрашають кожної неділі її покоївку, викликаючи подив у всіх служниць. Вона, мабуть, також розраховується за певні таємні послуги. При стількох чеснотах цій достойній жінці можна було б закинути й певне дивацтво, якщо взагалі це можна так назвати, найпалкіше її прагнення модно одягатися. І щоб заспокоїти це прагнення, вона витрачає хто зна скільки коштів і зусиль. Найелегантніше, найдорожче вбрання здається їй не досить елегантним і недосить дорогим, одягши сукню разів з отри чи капелюшок разів з чотири, поносивши місяць турецьку шаль вона починає відчувати до них відразу і продає за безцінь найдорожчі туалети або, як я вже казав, убирає в них служницю. Що дружина професора естетики має смак до краси, зовсім не дивина, і чоловік повинен тільки радіти, коли цей смак виявляється в тому, що вона з видимим задоволенням спіняє свій вогнистий погляд на вродливих юнаках, а часом і проводить їх поглядом. Я бачив не раз, як котрейс із юнаків, що відвідували професорові лекції, плутав двері і замість тих, що вели до аудиторії, тихенько відчиняв двері до покоїв професорової дружини і так само тихенько входив туди. Мені майже здавалося, що та помилка була не зовсім випадкова, чи принаймні ніхто не жалкував, що допустився її, бо не квапився її виправити. І кожен, хто туди входив, вертався назад, а через деякий час, і з таким усміхненим, задоволеним обличчям, наче відвідини професорової дружини, були такі самі приємні і корисні, як професорова лекція з естетики. Вродлива Летиція, так звалась професорова дружина, не дуже мене любила. Вона терпіти не могла, щоб я заходив до її кімнати і, мабуть, мала рацію, бо навіть найвихованішому, пуделеві, не місце там, де він на кожному кроці ризикує, Порвати мережу, чи замастити сукні, розвішані по всіх стільцях. А проте лихий геній тієї жінки якось погнав мене в її будуар.